Коли промова скінчилася, чотові, що стояли кожен біля свого рою, дали команду «Ахтунг!». Стрільці із загальної лави подумки дякували Богові, що не опинилися серед тих, хто готувався зараз до пострілу. Кожен, хто притиснув приклад до плеча, стоячи розстрільною посередині, заспокоюв себе надією, що сліпак дістався саме йому. А Степан Шагута, що й досі не зводив погляду з напису Мод 98 на карабіні, відчув раптом, що очі обох засуджених дивляться просто на нього. Він не бачив цього, але просто відчував, як погляди скальпелем розтинають тіло нутрощі і опікають вогнем за грудиною так, що неможливо ні вдихнути, ані видохнути. Грудна клітка була готова Вибухнути, неначе міна, розірвавши тіло на шматки, і він раптом страшенно захотів, щоб це сталося якнайскоріше, раніше, ніж пролунає команда стріляти. Ахтунг! прозвучала ще раз, тепер вже для розстрільної команди. Степан заплющився, і тут з поза спин почулося коротке Хальт! Чотові здивовано озирнулися, а стрільці опустили зброю. Оберштурмфюрер Кегерляйн зрушив з місця і наблизився до них. «Шице, шагута, комен!» – кинув він різко. Степан зробив два кроки наперед і опинився просто перед командиром. Той пронизливо дивився просто в обличчя, але лице його розпливалося, немов у тумані. «Гебен!» – офіцер раптом простягнув вперед руку і одним рухом, Висмикнувши карабін з ослаблих Степанових долонь, скомандував Марш. Стрільці, у розстрільні, перезиралися, а поручник зробив два кроки вперед, зайняв вільне місце на фланзі і махнув чотовим рукою. «Біофіле!» Ті стрепенулися. Ахтунг. І коли переконалися, що кожен притиснувся щокою до ложа прикладу, командир німецького рою скомандував «Фаєр!» Сла почувся високий дискант, але його заглушив недружний залп. Степан обернувся. Чотові прямували до стіни, щоб відповідно до статуту переконатися, чи страчені не уникли своєї долі, а за необхідності дострілити їх і своїх зауерів. А ті, хто ще недавно були молодими, веселими українськими хлопцями, лежали тепер на землі і рештки життя витікали з них червоними переривчастими сівками крові. Це серця робили останні удари перед тим, як зупинитися на віки. Кожна мама двічі навчається у школі. Першого разу сама, а другого – зі старшою дитиною. От іще вчора ти була безтурботною клієнткою дитячого садка. Зранку віддала, ввечері забрала. Головне – не запізнитися. А вже сьогодні домашній вечір сповнений вічним. Що задавали? Чому не записано? Сядь рівно. Перепиши начисто. Не нахиляйся. Де твій підручник? Що відтепер з невеликими варіаціями буде супроводжувати вас найближчі одинадцять років. З вересня, коли схвильовану і святкову, вона віддала Настуню під опіку класної керівниці, опецьковатої і милої, схожої на квочку у своєму постійному клопоті та воркуванні з дітьми жіночки. Минуло вже два місяці, і навчання з веселої гри, що нею здавалося на початку, перетворилося на набридливу рутину. Уляна дивилася, як на очах скисає посмішка на дончиному обличчі. Варто лише згадати про домашнє завдання. І міркувала. Ну, гаразд. Два місяці тому вона з радістю йшла до школи, бо це ознака дорослості. І з захопленням розповідала про уроки та вчителів. А сьогодні де воно все вивітрилося? Немов би у школі існував окремий предмет – знудження та марудність і у ньому всі учні досягали найбільших успіхів. Своїми сумнівами вона поділилася з Катькою. А як інакше, сказала мудра подруга, усі діти хочуть до школи, себе згадай. Хотіла навчитися читати і рахувати? Звісно. І всі так само. А потім виходять зі школи і ненавидять читати і рахувати. Їх привчають до цього десять років. 11 виправила Уляна. Тепер 11, погодилася Катька. 11 років вчать ненавидіти читання. Для надійного результату. І вони весело засміялися. Зате пощастило станціями. По-перше, вони були поруч зі школою, і за невеличкі гроші вчителька продовженого дня відводила Настуню на заняття. Звідки вже Уляна забирала машиною. А другий і головне, викладачка танців мала талант до спілкування з дітьми. Вона заохочувала їх за будь-який успіх, у неї всі були молодці і супермолодці. Мамо, а я сьогодні супермолодець, радісно хвалилася мала. А коли ти будеш супермега Турбо, молодець, уточнював Степан, який полюбляв зустрічати своїх дівчаток з роботи. Після піратського полону він вирішив зробити перерву у рейсах і тепер хазяйнував удома. Щиро кажучи, Уляна не розуміла, як моряки можуть нічого не робити між плаваннями. Взяти, наприклад, очаківських рибалок. Коли навігація закінчується, вони залягають на дивани, так що і трактором не зрушиш. Добре, що ви знайшли пульти до телевізора, бо, кажуть, у старі часи кликали жінок, коли треба було перемкнути канал, обідати, і то не завжди до кухні дочалапували. Степан, звісно, до такого не доходив, але все-таки Уляна не розуміла, як це так – прокинутися зранку і знати, що тобі нічого робити. Все своє життя вона зранку квапилася. Спочатку була школа, університет, потім робота. А коли з'явилася мала, цей універсальний центр зайнятості – то навіть поспати не завжди вдавалося, хіба що у неділю, коли можна було забрати її до себе в ліжко і там бавити до схочу. Моряк на судні працює цілодобово, пояснював Степан. Судно – це великий організм зі своїми системами, проблемами і хворобами. І капітан навіть на секунду не може покинути думати про нього. А кожен помічник – про своє – «І вахти, і документи», – Уляна сміялася. «Тоді виходить, що я теж моряк, бо теж працюю цілодобово. І на вахті, і з документами. Мої організми, щоправда, не такі великі, як корабель, але їх два – Настуня і ти. І я теж навіть на секунду не можу покинути про вас думати. Особливо про цей маленький організм. І вона тріпала по голові доньку. «Ну, мам». Степан багато розповідав про море, але переважно про старі часи, коли там було по-справжньому небезпечно. — По-справжньому, — обурювалася Уляна, — і це, говорить людина, яка щойно повернулася з піратського полону. — Ні, ну, пробач, ти не порівнюй роботу моряка тоді і тепер. Дертися у шторм на щоглу і сидіти в машинному відділенні. У машинному відділенні шум і бруд не здавалася Уляна. А на палубі свіже повітря. Занадто свіже. І піратів, до речі, тоді теж вистачало. Він зазвичай був не дуже говіркий, але коли йшлося про морські справи, розходився по-справжньому. От послухай, як працювали раніше матроси. Перша вахта з півночі до чотирьох ранку зветься Собачка. Собачка? Він посміхнувся. Собачка. Собача вахта. Потім зміна заступає друга вахта. А перша спить три з половиною години. А чому три з половиною? Не зрозуміла Уляна. А тому що у вісім знов на вахту, щоб встигнути поснідати. Нічого собі. Отож, вахта з восьми до дванадцяти. А чого ти кажеш з восьми? втрутилися. Настуня, яка працювала домашнім цензором. Треба казати з восьмої. Правда, мам? Правда, посміхнулася мама. Дякую. На відміну від більшості, Степан не ображався, коли його виправляли. І, чесно сказати, його українська прогресувала з кожним місяцем. З восьмої до дванадцятої. З дванадцятої обід і відпочинок. Потім дві піввахти по дві години, коли всі працюють по судну. Латають вітрила, ремонтують, фарбують, а цього на кораблі ніколи не бракує. Потім вечеря. Із 12, тобто з 12 до півночі, вахта. Потім спати. І знов. Плюс аврали, коли треба переставляти вітрила. А це робота для всього екіпажу. Ого, це виходить по 12 годин на добу. Бувало й більше. Тепер теж буває, бо судновласник завжди хоче заощадити на екіпажі. Але це ж зовсім не та робота, що з вітрилами. Вперше, відколи залишила мамину хату, Уляна мала поруч людину, з якою могла обговорити, порадитися, навіть поскаржитися. Хоча треба зауважити, що у деяких питаннях Степан був надто жорстким у оцінках а інколи його навіть важко було зупинити. А до нас сьогодні приходила завуч, роздавала доручення, розповідала якось на Стоні шкільні новини. Ну, яке ж тобі дали доручення? Перевіряти, щоб ганчірка біля дошки була мокра, а Ярика призначили паблік рілейшеном. Ким? – підняв брови Степан. Паблік рілейшеном, – радісно повторила мала. І що ж це таке? – поцікавилася Уляна. Не знаю. настуня знизала плечима і тут таки пояснила. Вона сказала, щоб він дивився, хто погано поводиться, і потім все їй розповідав. Уляна засміялася, а Степан насупив брови. Ти ба, які паскуди. Уляна поспішила заспокоїти, бо більш за все чомусь боялася, що він особисто почне з'ясовувати шкільні стосунки. Наскільки я знаю катьку, вона їм дасть такий паблік relation що мало не буде. Вона, дівчина, проста і вміє сказати коротко та дохідливо. Ні, ну справді, які паскуди, Степан не вагавав. А чому Степан каже паскуди? Настуня називала Степана просто на ім'я, і йому це подобалося. Тому що не можна вербувати дітей, за це треба ноги виривати. Катька вирве, не переживай. А що значить вербувати? Це від слова «верба»? – щиро поцікавилося Настуня. Степан, син сиділого батька та мами, народженої у таборі, мав особисті причини ненавидіти стукачів. Тому ця метастаза ГБшних порядків поруч, біля дитини, просто вивела його з рівноваги. Він довго ходив і скуткав куток, стискуючи кулаки. І тихенько, щоб Наська не чула, крізь зуби Цідив цілі каскади відбірної морської лайки, так що Уляна лише в ліжку змогла заспокоїти розлюченого чоловіка. Степан планував злітати до свого Сибіру та власноруч пошукати в архівах батькову справу, але відкладав поїздку на майбутнє, казав, що поки має клопіт у Києві. Що за клопіт, Уляна не розпитувала. Вона взагалі намагалася не напружувати чоловіка своїми вимогами. Хоча іноді в душі ворушилися підозри і неприємні емоції. Наприклад, щодо квартири, затісної для трьох. Ну, гаразд, влітку мала була у мами, але зараз це ж просто неправильно жити у такій тиснєві. Тим більше дівчинка росте і ще побачить щось не те... Щоправда, він платив за оренду зі своїх грошей і завжди забирав квитанції за комуналку, але ніколи навіть не натякнув на те, що варто щось змінити у житті. Чи то не сприймав її всерйоз. Закрийся, тут таки гримала Уляна сама на себе. Тобі мало, що він фінансує фактично всі закупи. Мало того, що взяв тебе з дочкою. А хто ти є? Королева краси? Моніка Белучі? Ти повинна знати своє місце і дякувати за те, що маєш. Так вона розправлялася із собою, потім зітхала, дякувала за те, що має, і далі поводилася, як завжди, ні на що не претендуючи. Так вони і жили, і не одружені, і не вільні, і не рідні, і не чужі. Щось у цьому житті мало помінятися. Поза сумнівом, але що саме, коли і чому – Невідомо. Дорогою на роботу Уляна завозила на Стуню до школи, і там перекидалася кількома словами з Катькою або Черешенькою, які теж виконували щоденну мамчину роботу. Днями Черешенька примудрилася звихнути собі середній палець на правій руці –